Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala ashraf il anbijai wal mursaleen, nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmi'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za hvali Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima na kojima uživamo i donosim salavat i salam na njegovu poslanika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskreni sedbenike dosudnjega dana.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 Ako oni budu slušali babu i majku, zaslužit će nagradu. Ali mi djecu trebamo naučiti kako će oni slušati babu i majku. Jer možda djeca uopće ne shvataju šta je to slušanje babi i majke. Jer mu slušaj babu i majku, znači li to da babu i majka stalno trebaju govoriti sinek, čerju, radi ovako i nemoju raditi ovako? I da smo ih tek onda nečemu podučiti. Znači da ih trebamo podučiti stvarima koje su važne,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 Odnosno, budu srditi na dijete, to je znak da je Allah žele našanu srditi na njih. Da je Allah žele našanu srditi na dijete. Kada ovim stvarima podučimo dijete i kada djete ove stvari usvoji, to će mu davati uvijek iznova energiju i snagu da ispunjava svoju obavezu prema roditeljima. Uvijek će djete imati dodatnu snagu, odnosno dodatnu motivaciju da sluša i poštuje roditelje.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 kad mu kažemo radi to, on to uradi. Kada mu kažemo radi to, uradi to. Kada kažemo ne moj to radi, on to ostavi. Kaže maša Allah što sluša babu i majku, to je perfektno. A kad nema babe i majke, rekstamo nemoj nemoj ovo raditi, on to neće raditi kad je tu, kad je baba i majka. Rekli. Čim nema babe i majke, on što radi? Kažete dijete uklanja namaz, on klanja namaz kad mu baba govori. Kad mu majka kaže klanjaj namaz, on klanja namaz. Čim nema babe i majke, on neće klanjati.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 Dar naša djeca znaju da je poslušnost roditeljima, odnosno zadovoljstvo roditelja, jer su im djeca poslušna, način da Allahu uzvišeni bude zadovoljan njima. Ahmed i Nesaija prenose od Moavije, Ibn Jahima, koji je došao kod Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i rekao mu Allahov poslaniće, želio bih poći u boj, pa sam došao da od tebe savjet zatražim. A on ga onda upita će neko kazati zašto će on tražiti savjet od poslanika Alehi Salatu Veselam da ide u boj. Zašto treba li nekog tražiti uopće savjet da li da idem u boj ili da ne idem u boj? Dolazi poslanik Alehi Salatu Veselam. I nijednom čovjeku koji je došao od njega da zatraži savjet u pogledu odlaska u borbu na Allahovom putu, nijednom nije rekao zašto me to pitaš.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 jer pazite ako naše dijete nauči da traži zadovoljstvo Allaha dželle šanuhu zadovoljstvo roditelja riješit ćemo mnoge stvari u životu kada je u pitanju naše dijete ako naše dijete podučimo da teži ka tome da zaradi džennet bivajući poslušno svojoj majci pa mi smo uspjeli mnogo toga u pogledu odgoja nemamo više brigu mi za našim djetetom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 Nemojte misliti da naša djeca imaju male ambicije. Mi trebamo našoj djeci porušiti, alaikum i salam, mi trebamo podučiti ka tome da imaju visoke i velike ambicije, a ne da imaju male ambicije. Muslim u svojoj izbirci u Sahihu prenosio od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, radijallahu ta'ala, koji, koji kazuje, jednom je neki čovjek prišao i rovjesniku, sallallahu alaihi ve sellem, i rekao mu,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 ili jednogodišnjih a on kaže imam oba a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i želiš nagradu od Allaha a čovjek kaže želim poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda kaže vrati se svojim roditeljima i budi dobar prema njima Najkše kazati subhanallah potrebna vam je puno strpljivosti na tom putu i za sigurno jeste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 da možete otići do džamije, klanjate, klanjate jaciju, isto tako iziđete ponovo, snijeg pada, kiša pada, ne vrinje me na polju, dođe čovjek u džamiju, zašto? Tražeći nagradu od Allaha uzvišenog. Mislite da je lahko Hadž obaviti. Ljudi prevale hiljada kilometara da dođu i da se dobro potrute da obave hađu. Lahko obaviti Hadž, Oni koji su bili jako dobro znaju je li to lahko obaviti? Jako dobro znaju. onaj je segura, vruće, znojiš se. Gužva je velika. Treba biti strpljen. Nekoliko miliona ljudi tu oko tebe kreće. Mnoga odricanja. Radi čega? Radi toga da zaslužiš nagradu kod Allaha uzvišenog.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 ali sutra se ti taj baba kome je potrebna potrebno dobročinstvo tvoja supruga je majka koja je, koja je, je potrebno dobročinstvo možda u staračkim danima sutra smo mi ti koji očekuju dobročinstvo od djece ali ako ne pružimo dobročinstvo našim roditeljima kako čovjek da očekuje dobročinstvo svoje djece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 wa khfid lahumajanaaha dhulli min ar rahmah wa qarrab birhamhumama kama rabbayani budi prema njima pažljiv i ponizan i reci gospodaru moji smilujim se oni su mene kada sam bio dijete njegov ali opuci se dava allahu dželle şanu opuci se dava allahu dželle şanu za roditele rabb irhamhuma gospodaru moji smilujim se jer oni su mene njegov ali kad sam bio mali vratili negoju dijete nas naše roditelji njegov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 da mu činimo dobročinstvo? Zar nije zaslužio da mu nakon smrti na uput, uputimo dovo Allahu Đerbašanu za njega? Zar nije roditelj zaslužio da održavamo rodbinske veze, odnosno da održavamo veze sa njegovim prijateljima? Naravno, roditelj je to zaslužio. Roditelj je to zaslužio. I znajte, roditelji pogriješi. Nemojte nikad roditeljima zavjeriti. Nemojte roditeljima zavjeriti. Roditelji kad pogriješi kad pogriješe prema vama, možda nisu zlanamjerno pogriješeni. Roditelji vam žele dobro, možda ne znaju na koji način da vam ukažu na dobrom. Možda su zalutali kojim treba pomoći, ali učinimo im dobročinstvo, pomozimo im, možda će se pokajati Allahu uđenu našanom. Naša obaveza je dakle da svoju djecu podučimo ovim stvarima.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 je Buharija prenosio debu Hureyre radijallahu ta'ala anhu koji kazuje Jedan je čovjek došao kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i upitao ga, o Allahov poslaniše, prema kome sam najviše obavezan lijepo postupati? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam u odgovor je prema majici. A nakon toga, kaže prema majici. A nakon toga prema majici. A nakon toga prema babi. Hadis koji smo čuli toliko puta.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 sača tu pa hajde sine, hajde čeri u ratu sača tu neka evo sača, samo malo samo da završim ovu samo da ovu igricu završim, evo sača dok mati zaboravi i dijeta zaboravi posle 15 minuta sina, čeri, ja si uradio evo, evo sača, samo, samo malo i počita čitav može majku zamotavati oko toga da ne uradio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 Dijete se nasloni na sećio i drži igračku i pusti je za sećio. I mate se sagne i dokuči jedno. I dijete opet pusti. I počne plakati i opet mate dokuči. I treći put, i četvrti, i peti, i deset, i 100 puta će to učiniti majke. A čovjek misli da se tek tako može majci odušiti. Ne može. U istinu Ne može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 Hađ, donio na hađ majka ne može hodati, nosi je na lijeđeva kaže Abdullah i Umar jesam li ovi se odužio a on mu odgovori ne, nisi se odužio ni za jedan uzdisaj ni za jedan uzdisaj donio si je u i zapam ti, ni za jedan njen uzdisaj se nisi odužio Ibn Omer je zatim obavio Tavav, klanjao dva rekata iza Meqam Ibrahima, potom rekao, Ibn Abim Musa, svaka dva rekata koja čovjek klanja, brišu grijehe koji slijede iza njih. Zamislite, čovjek je učinio, dakle, veliko dobročinjstvo proma majice. Nije mogla hodati, donio je na Tavav, starpio se. Ali je to ništa u odnosu na ono što je majka učinila za njega. Sad zamislite čovjeka,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 Ako naučite djete da poštije roditelje, da poštije majko kako treba, da poštije babu kako treba, da poštije rodbinu kako treba, da poštije komšije kako treba, pošaljite ga gdje hoćete u svijet, Nikada se nećete osramatiti. Nikada se nećete zastiditi vašeg djeteta. Nikad. Ali ako pošaljete svoje djete, a nije najbolje odgojeno, ljudi će te vrlo brzo prepoznati jer to djete je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 wa wasa an il insani bi walidayhi hamalatuhu ummuhu wahlana ala wahd wa fisaluhu fi amain anishkuri li wa li walidayka masir mismo naredili covjeku da bude poslušan prema roditeljima svojim majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine budi zahvalan meni i roditelima svojim meni ćete se svi vratiti wa qadara rabbuka ta'budu illa iyyah wa bil walidayni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 porodicama našim i potomcima našim molim Allaha dželle şanuhu da oprosti roditeljima našim jer oni su u istinu nas negovali kada smo bili mali Molim ma Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj skup obaspe svojim rahmetom, da nam se svima smiluje, da nas u jannetu il-Firdevsu kao što nas je sastavio na ovom mubarak skupu. Molim Allaha jel lašanuhu da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna. Wa ahiru da'vana en elhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashadu in la ilaha illa an te wa etubu ilajke. Da vas Allah jel na gradinu starpljivosti. <laughs>